Capitolul 10. Misiune urgentă Noaptea era răcoroasă. Marshall, scrâșni din dinți și cu binocul la ochi, își apăsă coatele pe balustrada pasarelei. Motoarele electrice mergeau cu minimum de rotații. Nu se auzeau decât loviturile valurilor de-a lungul balasturilor și, din timp în timp, un geamăt metalic ca și cum înfruntau o puternică hulă. Ubutul navigă la suprafață de aproape o jumătate de oră, dar orice atingeau era încă umed și rece. Zile și văzuseră prin periscop strălucind soarele și acum erau decepționați că nu se bucurau de lumina și căldura lui. A răsunat scumătul unui ciocan izbind într-o piesă metalică, chiar sub turelă, urmat imediat de un torent de înjurături proferate de Kein. Aflat alături de Merșel, Bach își lăsă jos pinoclul de noapte și explică. Știți, săr, drăcia aceea de camuflaș s-a cam scofâlcit când torpila defectă a explodat sub noi." Se mai auzeau și alte zgomote metalice, mai puțin puternice, dar se amplificau în tăcerea nopții. spune să termine repede, ordonă Merchel și să facă cât mai puțin zgomot. Își plecă privirea asupra cadranului luminos al repetitorului de la girocompas. Repetitor, dispozitiv care transmite și repetă indicațiile girocompasului în diverse compartimente unde este necesar să se cunoască drumul submarinului. Submarinul se dirija direct spre sud, cu capul fixat spre golful Sirtei și coasta Libiei. Spusele lui Bach despre avariile suferite de submarin din cauza torpilei defecte, amintau că era cazul să fie vigilenți, să evite alte avarii în apropierea coastei. Noaptea era sumbră, numai un sfert de lună și câteva stele zărite prin ceață luminau suprafața răscolită de valuri a unei mări foarte negre. După ce trimisese la funde enormul doc plutitor, și un vas din escorta lui, Marshall și echipajul trăiseră opt zile într-o nemiloasă incertitudine. Nivelul combustibilului scădea vertiginos și rezervele din alimentele cele mai indispensabile se epuizau. Păreau a fi uitați de restul lumii, ale cărei ecouri le parveneau pe undele scurte ale unui aparat de radio veșnic în ascultare. Uitați sau poate scoși din preocupări din cauza vreunui eveniment nou. În fine, Într-o seară, începând ascultarea la ora fixată pe lungimea de undă ce le era rezervată, au recepționat mesajul așteptat. După descifrare și câteva puncte de reper fixate pe hărțile lui devră, l a pus îndată capul spre coasta nord-africană. În fine, cineva și amintise de ei. Curând își vor reîmprospăta atât de necesarele provizii de combustibil și alimente. Poate că vor beneficia și de o perioadă de odihnă. Merșul gândea la coasta invizibilă, ascunsă undeva la Babord. Acolo se desfășuraseră câteva din cele mai înverșunate lupte ale campaniei nord-africane, la Bengazi și Derna. Apoi, mai departe la est, devastat, dar în Căsemeț, era portul Tobruk. Ultima dată când operase în aceleași ape, la bordul lui Tristram, strecurându-se de-a lungul coastei în căutarea transporturilor inamice, situația se prezenta altfel. Buck se întoarse frecându-și mâinile pentru a le încălzi. S-a făcut, sir. În Donerick nu mi s-a părut că s-a realizat ceva prea faimos, dar la lumina zilei și de la distanță, cât că va face impresie destul de bună. Se refera la ușorul camuflaj metalic din spatele Turelei, construit la iuțeală de mecanicii de la nava bază, pentru a se putea masca aspectul german al navei la o primă vedere. În orice caz, spuse Marshall, confecționarea lui a fost un timp pierdut. Acum, inamicul ne-a registrat precis în fișele sale. Se auzi prin portavoce glasului Gerard, provenind din postul central. Au trecut zece minute, sir, de când trebuia să fi primit mesajul. Ai dreptate! Încet merșelă și îndreptă din binocul spre tribord. Nu se vedea nimic și nu s-auză alt zgomot decât cel al propriului submarin. Oare ceva nu este în regulă? Am o bănuială, sir, interveni Bac. Poate că nemțui și-au dat seama de situație și ne așteaptă. S-ar putea foarte bine să cădem chiar în mijlocul unei patrule a lor. Merșel zâmbi. Aproape că niciunul mai știu de partea cui luptăm. Cum putea oare să glumească cu bac ca și cum toate cele ce se întâmplau nu-l priveau, când în realitate tensiunea lui nervoasă creștea secundă cu secundă și totul, chiar calmul mării, îi părea plin de amenințări. Spune operatorului azdic să cerceteze din nou cu atenție. Poate că a fost indus în eroare de ecourile venite dinspre fund sau de la coastă. Dar îl opri cu mâna pe bac. Mai bine stai. Inutil să-l tulburăm pe operator cu tot felul de ordine. Desigur că face verificarea din proprie inițiativă. Bac răsesc scurt. Nu credeți, săr, că cei de acasă din Anglia și-ar râde de noi dacă ne-ar vedea în acest moment... Marshall lăsă binoclul în jos și își frecă ochii cu mâinile. Evocarea patriei îi aduse în minte imagini de acasă. Era luna mai. Natura reînvia și bombardamentele nu puteau schimba mersul anotimpurilor. Și-a de acea vilă de lângă Settempton, îmbrățișoara lui Gale, sfidând orice prudență. Dacă se însura cu ea, viața i ar fi fost alta. O navă, sir, l la aprobat era vocea lui Bac a plecat peste parapet. În umbră, servanții de la mitraliere își preparau armele. De fapt, apărea doar ca o pată mai întunecată pe suprafața mării, și numai agerimea ochilor lui Bac a putut o distinge. Foarte jos pe apă s-a sărit lucirea fugara a unei lanterne, și unul dintre mitraliori aflera tare a surpriză. Răspunde Blight. Cu mâinile crispate pe balustrada umedă, mergea l aștepta. Lampa cu voleuri a lui Blight a emis un. Cod, indicativul submarinului. Imediat s-a auzit demarând un motor și umbra neagră început să se miște pe apă venind spre ubut. Judecând după etrava înaltă și după pupă, era o veche rablă, un vas pescăresc portughez. Dar vocea care sporovaia în megafon era incontestabil britanică. Țineți drumul după noi, căpitane, căci înainte de a părăsi locurile, nemțoi și-au scufundat navele și acestea au format un fel de spargeval, constituind acum un bun de larg pentru protecția portului, dar periculos. Puteți da peste vârfurile care aproape ies din apă. Ar putea să vă spargă coca. Face pe deșteptul, murmură Bac. Dincolo de prova submarinului, a apărut un semnal luminos pentru ghidaje și cele două nave, una după alta, se îndreptară către coasta invizibilă. Oamenii de la posturile de pe punte să urce, spuse merșel, să ducă cu ei un proiector. Nu mai e cazul să ținem seama de camuflaj. N-am ajuns până aici ca să ne spintecăm submarinul. S-a mirat el însuși de violența tonului său. Și-a plimbat mâna pe metalul rece al balustradei. Oare începea să se atașeze de submarinul nemțesc? A se dreptate, Bac, să se supere când cei de pe vasul pescăresc au spus că o perspectiva să-și sfâșie coca. Numai un prost putea prevesti așa ceva. Întribord apăru la un moment dat masa confuză, mâncată de rugină, a unei nave sau a unei părți de navă. Parcă era o faleză artificială, construită de mâna omului și abandonată să putrezească acolo. Când se va sfârși războiul, va fi îndepărtată acea epavă sau va fi conservată timp de generații ca dovadă a sacrificiilor războiului și a stupidității oamenilor. Un vașicol puternic de lumină străpunsă obscuritatea plimbându-se în de-a lungul corpului ubutului. Tot mai multe lumini apăreau deasupra suprafeței agitate a mării și se vedea clar sparge valul, constituit din diverse bastimente, parțial scufundate. Se recunoșteau bătute de valuri, nici un șir de hublouri, dincolo un sistem de guvernare grav avariat. Stop dreapta! O banda a șerpuit printre luminile de pe mare și s-a auzit un om alunecând și căzând în apă când a încercat să o prindă. Dreapta încet înainte! Stop stânga! Prova submarinului era acum chiar asupra luminilor de pe suprafața apei și se vedea o mici siluete cu apărătorii în mâini, precipitându-se pentru a amortiza șocul acostării. Stop dreapta! Submarinul a oscilat ușor și, la pupa, echipa lui Kane lansa alte parâme, protecție suplimentară contra teribililor ai danei de epave. În întuneric se auzea un vioi schimb de cuvinte și undeva a răsunat un răspre lung, Parcă nu se mai termina. Un ajutat să se suie peste balasturi la bordul submarinului. Tocmai când ordona lui Frenzel să oprească motoarele, Merșel văzu un cap apărând deasupra parapetului pasarelei. Ei bine, dragul meu, l-ai dat gata. Excelentă treabă! Era Simon. În semini se observa totuși cât era de destins ca una, și îi surudea cu toată gura. Nu mă așteptam deloc să ne întâlnim aici, spuse Merșel. Nu știa cum să înceapă conversația. Pentru el, această întâlnire nocturnă pe o mare pustie avea ceva ireal și îi se părea cam absurdă. Îi trecu prin minte amintirea a doi actori dintr-o piesă, în mijlocul unei scene obscure. Curând, scena se va ilumina și atunci... Nu vrei să coborâm?" spuse Simon. Este răcoare și sunt îmbrăcat cam subțire." Jos în postul central strălucitor iluminat, Marshall nu se putea abține nici de data aceasta să facă o comparație. Oamenii săi, cu ochii obosiți și flanele pătate de un soare, se agitau în jurul intrărilor și a vanelor de încărcare a combustibilului. Alții manipulau cutii și rafturi goale, cu figuri cumplite trudite. Prin contrast, spilcuitul Simon, portând o uniformă ca chi deschis, bine croită și cu un pistol la șold, avea aerul unui șerif gata să intervină ca să pună capăt unei încăierări. Au intrat în careu și Simon examina cu un aer cam ironic, dezordinea din încăpere. Nu prea vă preocupați de ale gospodăriei. Marshall scoase din dulapior o sticlă și două pahare. Am dat docul la fund, dar ne-a costat viața a doi oameni. Îi apăru în minte Willard și vocea i-a tremurat puțin. Și l-amintea în fața lui de cealaltă parte a aceleiași mese, vorbindu-i despre întâmplarea cu mama sa. Apoi la prova, așteptându-și moartea. Nu știu încă precis ce avarii am suferit. O torpilă defectă." S-a întrerupt observând privirea vaga lui Simon. Era evident că aceste lucruri nu-l interesau, nu-i păsa de ele. Toate acestea le-am consemnat în raportul meu." Încheie Marshall." Simon luă paharul ce îi se oferea. Am aflat imediat de torpilarea docului, o lovitură reușită și se pare că inamicul încă nu va a descoperit. Am spus eu că erați cei mai potriviți ca să dezorganizați acțiunea ce puneau la cale cu acel doc. Ridică paharul. Noroc! Marshall se așeze pe banchetă și-și mâna prin păr. Simți mici asperități, probabil grăuns de nisip aduși de vânt pe coastă din deșert. Băut dintr-o înghițitură uischiul. Acum, are Simon, ați terminat cu necazurile. În zonă sunt o grămadă de arme și materiale și avem echipe care triază tot ceea ce a abandonat dinamicul când s-a retras precipitat. Arme care vor fi foarte de folos, machisar, zilor și altor partizani. Am organizat aducerea aici a două șalan de germane, transformate provizoriu în tankuri petroliere. Înaintea zorilor vă voi da tot combustibilul ce veți putea îmbarca, apoi apă și altele de care aveți nevoie părea foarte încântat de el însuși. Mulțumesc, spuse Marshall, neputându se opri de a resimți oarecare admirație. Și cum merge războiul? Așa este, nu prea mai ești la curent. Putem spune că germanii au părăsit Africa de Nord. Mai rămân câteva unități răzlețe, dar grosul trupelor au șters-o spre Capul Bond din Tunisia, unde se îmbarcă pentru evacuare. Încă mai înainte, Romăl s-a repatriat cu avionul. Asta înseamnă că reprezentația s-a sfârșit. Gerard a apărut în ușă. Scuzați-mă, sir, am cam terminat treburile și au rămas câțiva oameni neocupați. Pot trimite unii din ei pe uscat? Ar duce și o parte din echipamentul nostru la cantonamentul pe care capitanul comandor Simon l-a prevăzut pentru timpul cât vom sta aici. Era a răspuns chiar Simon, privindul l cu răceală. Așadar, secundule, văd că procedați după vechiul obicei. Vă ocupați mai întâi de mateloți. Continuă zâmbind. mi însă că nu este posibil. Trebuie să porniți la drum chiar la mijirea zorilor și nimic nu vă va împiedica să o faceți. Continuă să zâmbească, dar tonul devenise glacial. Gerard îl ascultase cu stupoare și se adresă lui Marshall. Așa este, sir. Simon nu lăsă pe Marshall să răspundă. Să știi, secundule, că n-am intenția să discut dispozițiile cu oricine. Le voi comunica comandantului care ți le va transmite." Se să comod pe scaun și privi la Gerard câteva secunde. Bineînțeles, în măsura în care Eva crede necesar." Încet, Marshall se ridică. I se pare că pereții careului oscilează și că vede totul ca printr-o oglindă concavă. Poți pleca, secundule." După ce Gerard ieși, Marshall s-a adresat lui Simon. Nu ai văzut oamenii când te ai urcat la bord? Sunt la capătul puterilor, nedormiți de nu mai știu câte zile și nopți." Simțeau un tremur, un nod în gât. Ce dracule mai ceri?" Simon își păstra calmul. Stai jos," răspunse el. Dacă n-am fost clar, am să mă explic. Războiul a ajuns la o cotitură." Armata terestră, marina militară, în altul comandament și chiar adversarul, toată lumea știe că acum se joacă partida. Momentul este decisiv și nici eu nu pot să fiu de acord cu o pauză pentru ca dumneata și echipajul să vă destindeți. Vocea a devenit dură. Totul este gata pentru o debarcare în Sicilia. Am repus în funcțiune cea mai mare parte din porturile recucerite pe coasta Africii de Nord. Africa Corps abia părăsise portul sus... Și acesta a și redevenit operațional pentru noi. Chiar acolo am pus mâna pe combustibilul pe care îl veți încărca. S-a cum un generator era pus în mișcare. Merșel era conștient și de alte zgomote, provenind din exteriorul navei. Les grele erau trase pe puntea submarinului, macar ale le coborând provizii prin intrarea prova. Și ce anume în urmărești? întrebă Merșel. Simon lua sticla și turnă în apă de pahare câte o porțiune bună de whisky. Așa mai merge să te aud vorbind, bătrâne? Zâmbind adăugă. Nu are sens să ne ciorovăim. Te ascult. Bine. Simon scoase din buzunar un carnet gros și început să-l răsfoiască. Nemții au șters o cu mare viteză, dar nici noi n-am pierdut vremea. Debarcarea va avea loc peste două luni. îl ridică încet capul. Și atunci... Simon își privea paharul ce înălțase spre lumină. Atunci... atunci o să avem de furcă. Cei de la Intelligence Service raportează că nemții au inventat o armă nouă. Probabil tot aia de care mi-ai mai vorbit," replică Merșel morocănos. Acum este o realitate." Închizându-și scumotos carnetul, Simon continuă. O bombă teleghidată. Lansată din avion, ea poate fi dirijată prin radio spre orice obiectiv important." Cât că îți dai seama de posibilitățile ei de utilizare. Dar ce amestec avem noi în toate astea? Simon nu a răspuns direct. Dacă dorim ca debarcarea să reușească, trebuie ca trupele terestre să primească un ajutor maxim din partea lui Royal Navy, cel puțin până când se vor ocupa anumite terenuri de aviație. După care aviația noastră de vânătoare și de bombardament vor colabora la operații 24 de ore din 24. Merșel se ridică în picioare și început să se plimbe prin încăpere. Bomba asta a teleghidată este ușor de manipulat? O joacă de copil? Simon apăsat cu mâinile pe masă. Va pune în pericol orice vaste linie, inclusiv cu irasatele care nu vor mai fi în stare să sprijine debarcarea prin bombardarea sectoarelor respective. Trupele terestre ar fi obligate să pună piciorul pe plăj fără niciun pic de protecție s se opri din mers și îl privi. După cât te înțeleg, spuse el, secretul nu prea a fost păstrat. Totdeauna sunt scăpări. Acum cunoaștem însă mai mult sau mai puțin intențiile germanilor și îi putem acționa. Dar mai întâi, tăcu, și a fost dată la o parte de Frenzel, care cu figura mânioasă intră în careu. Este adevărat ceea ce mi se spune, sir? Nu a așteptat răspunsul și a continuat. Nu răspund de sectorul meu dacă din nou pornim imediat la drum, fără o inspecție serioasă a mașinilor. Ce-și închipuie ăia? Calmul îi răspunse. Ați voi spune părerea mea, înată ce voi cunoaște eu însume ordinele pe care ăia ni le dau. Frențele-l privi cu mâhnire. Atunci este deja hotărât? se întoase și ieși fără un cuvânt. Simon oftă. Dacă le dai prea mult nas... Foarte calm, continuă. Veți lua la bord niște agenți secreți. Aceștia pot culege cele mai bune informații despre ce pun nemții la cale. Pentru ca debarcarea să reușească, este absolut necesar să cunoaștem planurile inamicului. Agenții ăștia, îi vom lua de pe mare sau de pe o insulă? Nici una, nici alta. De pe coasta italiană. Sunt alertați, vă așteaptă și este poate chiar prea târziu. În orice caz, trebuie să fim informați. Imobil... Impasibil, Mercer asculta gâfâitul ritmic al unui motor, pompând în rezervoarele lui frențăl combustibilul de pe eșalandele capturate. Să facă plinul și în zor să plece. Pentru tipii ăștia de pe uscat nu contează altceva. Dar nu era just. Mai mult încă, era chiar periculos să ceară ubutului și echipajului mai mult decât putea da. Cu aceeași voce calmă, Simon continuă. Printre agenții pe care trebuie să-i preluați, este și acea tânără franceză pe care ai transportat-o. Îți mai aduce aminte? Marshall îl privi pe Simon. când după expresia figurii, spusele nu erau decât o informație banală. Firește, spuse el, îmi amintesc. Aș fi putut încredința această misiune unui submarin obișnuit. Ținând însă seama de circumstanțe și mai ales de ceea ce s-ar putea întâmpla ulterior, am preferat submarinul vostru. Cred că este mai bine așa. Înțeleg. Știam că vei vedea lucrurile la fel ca mine. Simon se ridică și își luă șapca. Când plecați, vor merge cu voi și niște tip de la Intelligent Service pentru orice eventualitate. Nu mai insista asupra acestui subiect, dar adaugă. Bineînțeles, în cursul acțiunii dumneata vei decide. Mercer îl privi în ochi și spuse. Ca de obicei, răspunderea îmi revine mie. Nu cred că ți-ar plăcea să fie altfel. Simon zâmbi punându-și chipiul. Amicul dumitale Browning, gură mare, este la Gibraltar. Mâine l-aduce aici un avion. Dacă totul merge bine, nu m-aș mira ca el să fie cel felicitat. Și dacă nu merge bine... Cu un băbărnac, Simon își scutură un grăunte de nisip de pe mânecă. Asta e altă problemă. Cei doi au părăsit careul. La întoarcere, Warwick supraveghea mateloții care îmbarcau saci plin cu cutii de conserve și îi așezau la întâmplare în colțurile libere din interior. s se opri lângă el. Peste o oră, conferință cu în careu. Anunță-i pe toți. Simon a urcat scara și a dispărut, iar Marshall s-a întors în cabină. Își privi cușeta. Era tentat să se întindă, să doarmă, să uite. Dar a respins tentația. Apoi zărimi cavaliza tinerei franceze și i resimțea aceeași strângere de inimă ca adineori când Simon, în trecere, vorbise de ea. Era acolo undeva pe coasta italiană, așteptând ajutor. O oră mai târziu, când se îndrepta spre careu, uh, pe submarin, domnea tăcerea adâncă, și mulți oameni din echipaj erau jumătate adormiți sau nu mai întinși pe podea, chiar acolo unde termina seara munca. A vorbit și ofițerii l-au ascultat în tăcere. Ba se sprijină de perete cu plapene înroșite, aproape închise. De vreu se prezenta ceva mai bine. Tânărul Warwick nu-și putea stăpâni căscatul. Iar Frențel urmărea ceva în jurnalul de bord, controlând cu ochii mari și obosiți niște calcule făcute cu creionul. Numai Gerard părea în formă. Când l a terminat, Gerard a întrebat calm. Așadar, sir, nu avem de ales?" Nu." Bac se ridică cu greutate încheiindu-și tunica. Știa că toți îl priveau și început cu voce răgușită. O să adun oamenii, chiar dacă trebuie să trag de ei din cușete. Trebuie să profităm că stăm pe loc solid acostați și putem să încărcăm torpilele de rezervă în tuburile pupa ca să le avem la îndemână când va fi nevoie. Lunde pe masă lanterna electrică privi la cei din jur. Dacă tot e să plecăm, firar să fie, măcar să facem o treabă bună. La rândul său, frență să se ridică. Are dreptate. Zâmbind s lui Marshall. Păcat că capitanul comandor Simon nu ne însoțește. Cred că sunteți de acord. E și în urma lui Buck și Warwick. De vre, își freca ochii și murmura. Spuneți-mi, măcar încotro mergem ca să pregătesc harta respectivă. Îți voi spune când voi ști ceva precis. Și Marshall privi cu tristețe la cei ce părăseau careul unul după altul, ca niște somnambuli. Rămas ultimul, Gerard exclamă. Avem o echipă formidabilă, sir. Merșul nu îndrăsnea să-l privească în ochi. Îi atinse doar brațul. Nu există alta mai bună, Bob. Ieșind, se îngrucișă cu matelotul Churchill Acesta se dădu la o parte, apoi intră în careu, a avut grijă să tragă pe-ar doua în urma lui și să opri în fața lui Gerard. Peste cinci minute va aduc o cafea proaspătă, sir. Cu un gest spre ușă. Mă întreb cum de mai rezistă șeful. Gerard deși aminti de ochii obosiți al lui merșal. Nici eu nu știu. Cu o grimasă, Churchill continuă. Aveți un exemplu despre ceea ce vă așteaptă când veți avea și dumneavoastră comanda unui submarin, nu-i așa, sir? Apoi, stiuardul porni spre oficiu, fluierând încet, admirativ.